اذ قال الله یعیزہ اینی متوفید دمہ کے سره مناسبت واضح تے پروندہ خبر تیرہ شہوا چکلہ عیسیٰ علیہ السلام محسوس اقلچ دیکو فرنفری دی نا عیسیٰ السلام حواریین ملگری پیدا حواړی عام ملګری په ورنکي کې مددګار په ورنکي ایو نه کثیر لیکلی دي د حواړی معنا مددګار صحیح معنا زکه نبي نے سراتو السلامم په یو موقع باندې د احزاب په موقع باندې نبی رسولاتو السلام ویل چې څوک د کاپرانو خبر براري یو پر نبی اسلامي زبیر سے پاسي بیوی بیا غ پاسه ده پدریمه پا پیره پاسه ده نبی اسلام فرمایله کل نبی حواری د خرپ انبر د پاره مندگار یو زمامدگار اعزوبر حواری نبر علی اسلام ملګری پیدایشو حواری خو بیا اې تدبیر جوړ کو مکر جوړ کو د عیسی اسلام د قتل یو بجانا منصوبه جوړا او هغه تاسو وښیو چې د یوهودیانو هغه وخت د دې قوم بادشاہو نو هغه ته وړه چې روانو ځوان دي خلک ګمرا کړي د یوهودیت نه اړې مسیحيان کړي اده کرنګ د تواريخه محکمات یې هغه بدلې ځکه ایصال السلام بازي احکامات د باز تورات او انجیل سره منسوخ شول نو د یوهودیانو خپل بادشاہت و چې تورات کې احکامات چی دی اغبت لیو داکی او داکی نو بادشاہ عیسیٰ علیہ السلام پسی کسانو لگو اچکل ادیرالاو کمرک عیسیٰ علیہ السلام سرخ پل ملگریمو تیاروا نو دی عیسیٰ علیہ السلام چی کتلاؤو نو عیسیٰ السلام اللہ طلاب پروشندان باندی اوچد کو عددی تملګر کی یعیسا السلام ملګرو کې الله تعالی یو دا حکم وشکل باندې اته هغه کسان مکه کم چې کمر کې دنه په تیاری کې دوی د خپل ګمان مطابق عیسا السلام ګل چیکله کتل کو بیا د یوست حساب له دا ندی په ملګرو کې یو حکم ندی کې دا عیسا نو هغه ملګری زموږ د شیمون دا اعظم نوې سال اسلام څه شو برای چوکات القمرې تا چټه نو پته ته لګي چې اسلام الله چټل د دې يهودان ابن كثير لیکلي دی بیا غنی رواسته په غو باندې کې غوړي چا پټه د خدای څخه ناراضي و ده شکل بدل شي نو بیا باندې د پنکو نو بیا کو او بیا په مذهب باندې د پنکو او خلکو باند اشتبار اوس نو دا يهود دا خبره او په جي اسلام باندې مړ کا ومن ایا ترازم دا خبر هغه سر لګی دلیا ندی هو دک اګی دراجی عیسی السلام څنګه مړک قتلم کو بیا مسلوبم کنعوذ بالله منزار کی دفن شبل دا غن رسته ژوندیشوی دل او عیسیان دک وقتی چې چا پیغمبر او چې چا منلونه اګی درګو پشو نو بعد خو کته روسه پورې نه منند ځغه ټیم پیته بعد کی د پیدا شو چې وا کی حق په همبر الله حفاظت کو حفاظت سره الله تعالی اوجت نو بازي اګه وختي ایمان له سهي عيسى عليه السلام امان. او بازي داوود دا او اغي د ټکا عقيده قائم کړ چې نه السلام داخله خدای زيو او مريمه قبيره او الله تعالى د ویزار درې بیان کړ او باز ویندا الله تعالى نو درس درې پر کې شو نو سنور کې شو حق باندې پاتې شو سګمراش نو الله تعالی اخر واقعیت اشاره کی و دی تدبیر او قدیس علیہ السلام د کته و مکر الله الله بهترین تدبیر وک مکر اصل کیات ساته تدبیر ته وی کی ستاه نو کده نا کار تدبیر نه اگې تدبیر وی نا کار او کده بهترین کار ده پر تدبیر نه ته بهترین تدبیر وک نو الله تدبیر څنګه او ک ان قال دا سر لګیدل نه ها و مکر الله او الله تعالی تدبیر او قدیس اذ قال اللہ و اغا وقتی چھو اوے اللہ تلا اللہ تلا اوے عیسی علیہ السلام تا جبریلی علیہ السلام پواستی تبانی یا عیسی اے عیسی انی متوفیق یو دا اللہ تلا و سنواتا و و دیکھ رویے اغٹین کی چھا اللہ دے بچ کاؤ نمو بتا و فات کاؤ نسمت تابو قطو پرپل تیم, تیم باندې دې با تا کته کولې نشي را روانې کوم را تر د نکېږي خو دې تا نشي کته کولې تابا موږ پرپل تیم باندې پرپل تبع مر باندې تیم باندې بتاو پټو ورات او که او په الحال تمو او چې ته اسمان تر ورات او که الیا او او چې ته او ته الیا ځان ترپایې اسمان ترپ نو دا بیا نو دا یاد ساته ده وفات مختلف معنی عربی کی گئی نو دا وفات یو معنی مر که دل وفات که دل موت رازی نو کده معنی باندی والی نو ان بیاد دک کا مطلق دیخوا چه تابا مونگ پخپل تیم وفات تو زکر معنی وانه لیکس کم چه یهودیان کن علی او عیسیان کن علی چه اغتین کی دی وفات کو نو دا خو بیاد تسلیل شوا چه خدای پاکتوی جدی نینش مرکولی زیر پخپل و دې د نشي وجه له ځابه نو داخلا اګه یو شو چې اګه راغلی مې لري خو دا ته یې ځل او پات موږ یې پیلو نو دغمه تلبنه ده معنا انکره اني متوفق مم بتاوفات کوه عندکی یقینا وفا فتا بانغرازي په خپل ټیم باندې وفا کوه ورایع کا او فن حالتا الله تعالی اسمان ته اچته ته راځو چې ته الهیا بل اسمان ته او که سو دمو ینی جدارو دا الفاس بیا رپا پکارو انی را که او کا زیرو سجتوم او متووکی کارو چې بده او پاتم دا لپز مخکی پکارو دا را که او کا زکان مدا ځکه مخکی چې آغه تیم کې تسلی ورکول مقصود د الله تعالی غیر او غیر غلو غیر پکم را کین تسلی ورکول مقصود نو لدوی نه مخکی تسلی ورکول ورته زو پاتم دې څنګه په نورو مخلوقات موږ راوړل او کچره د وفات نه مراد د کټین توفات ټول شي د ارسو تعالی او کی په دې هو تسلی نه راځي ته وي صلی الله علیه وسلم د انسانان الله تعالی وفات وفات با او وفات راولي کومه باندې نه راولي خو دا کټین کې وفات د خبره کول په دې سره تسلی مقصود چې پتا باندې په خپل ټین ضرورت دی وفات راولم دي شو وفات او bale ta dooshi qurani lafaz maqti yow mat yow waqia ke yow khabar maqti da lafaz maqti rus ko maqti zikr kiya ho she maqti da lafaz par lafaz rus ko zikr ki laq maqti ayat ke ho rae tir su maryam ta alaihi salam ta allah vele ubnu ti le rabb de ke wasjudi warqai wasjudi warqai sajda ta awr ko ka numus ki sajda maqti na karo ko اخدا پاکه تسپیلی لرب دکوسجدی سجدہ کاونه سجدہ رستو کا ورجایو کو محقیکوا سجدہ د اهمیت شری او اهم شری ان پای کی پوههیم کا د عام خلکو پسند کامل سجدہ کاو سجدہ محقیکلا حالانکه سجدہ په مسکو رستو لا نذنت کمو وقت کول بارستوی وقت کول چکل د اسمان نه راکوسی او خپل ټیم تیر کله کمار په ادریسیلی چ 40 سال, سال, سال, سال, سال, سال عمر کې نو مرګي نبي صلى الله عليه وسلم را پښېږي 40 سال کوکلغه و او 40 سال بیا 40 سال چې تیر شونور نو را پیاوشو 80 سال کو مرګي اسمان ته چيوي بارکه چون کې زمانه نشته از نوور د زمانه تعیدل نشته گردش نشته نو هغه 80 سال عمر به چې کلره خوشي نو 40 سال عمر بنور تیری او 120 سال کې او په پات کېږي او نبي عليه السلام سره شریف فقيه دیو کبر زیخانی دیلتکی با دپن کی عقیدت الاسلام في حیات عیسان صلات و السلام دی کتاب اندا خبر لکلی نو دت مطلب دیخان دتا وپیسنگا چی دت کلتکی وست دی سی دمخ کده سی در رسط دو ذکر مخ کده ندلتا کم وفاد رسط دیق و ذکر مخ کده نیو مطلب داری وفاد پا کلمانا دیخو یول لفظ مقتی ذکر کړی دی اگر استه پکارو د پاره تسلل او د فاطمہ نه قران کې ته خبره د ذکر ذکر دی آیات په یوه ډول شی تفسیر د ذکر کوم دا عقیده ساتي زمون د عیسی السلام برکه دک عقیده اجماعی د ټولو مسلمانان د عقیده دا چې عیسی السلام د اخر زمانه کې را کوزي د دویم اسمان کې دی نبی علی السلام صلی الله تعالی ذکر ته السلام وصلی نلوم بی اسمان کی ملاقات حضرت محمد السلام سے ال تک السلام کلام شو بی درین اسمان تل درین اسمان کے یحییٰ علیہ الصلوۃ او ذکرنگے عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ناش کو سلام پی کو نبی علیہ السلام مت جواب ورکو داد مسیح زمانہ دوالا نو حدیث کی رازی چھ دوالا د مسیح زمانہ التفضل اسمان کے ناش تو پیغمبر علیہ السلام پی علیہ پی السلام کو پیغمبر علیہ السلام ورتا جواب ورکو. نو درې پرسنه کې اوس په لسلام پنځلسه mesti به هغه به دا غوښته تفصیل کوي ان شاء پیغمبر سره ملاقات شوی نو زمونږ غوړه د تکا عقیده دا لکه چې عیسی السلام باندې وفات اګه نه او په دې سمانه کې د غلام احمد کاجینی د عقیده راکډیان ولا لنتی دا چې دا ومن پرزنت اخیري پیغمبرونه وي اگ چې مرشومې مردار شي وې دا غنار اوس په دغه خلک فادي نو ځکه اخر پیغمبر وو مسیح موجود وو وې زی ما چې کم الله تعالی وعده پیغمبر اسلامي وعده کړی دا حدیث کې چې اخر زمانه کې به راځي نو ځان ته یسا مسیح موجود به د خدای توګه به عام کړي ځان ته اثر سویږي خدایات ته زمونږ مسلمانانو دکړه عقیده چې اخر زمانه کې به عیسی السلام راځي د صلیب باغه ختمې تنذران با آغا قتل او قاتل کتل او کافرانو نه بجیزیا نه قبلې صرف اسلام د يهوجیان مټول قتل کی حدیث کی رازي کچې دی دی او غټیشا تم پټی نو هغه با आवाज کی راشه زماشته يهوذي پټه او قتلې نو زمږ کی دا کیدا نو یو مطلب د دې آیات دا شخه د مطلب د دې آیات داتې و فات تمانا د خوب راځه و فات تمانا د سراځي د ان متوفی کا دغه مطلب دی ان میمتگا ذات اودوکو ورکه او کا او دی لمچتو او ابن کثیر دا اکثر معنا ذکر کړي الله ابن کثیر وایي چې اکثر دا معنا اوستل او قران کې راغل دی هو الذی یتوفاکم باللیل الله اعزاز ته چې د تاسو وقت کړي ا د او وقت مرات پڑھی آیات کې او خو براستلی ان الله تعالی نو دوم مطلب دا ده چې الله ورته په اوپر مایل یا عیسی ای عیسی انی متوفق انی منیبک زپتا باندې آرام راولم خوب راولم وراتوک الیہ او استعرفک نو و و با دې سخت حالات کې خوب راولی الله تعالی د جنگ په مقابله د جنگي بدر په مقابله د ځینو صحابو باندې خو زید تعالی خوب راوستل د جنگ په مقابله فور در رحمت وي ندان تا دریم مطلب دا اکثر مطلب ابن كثير دا ذکر کړي د مسلمانانو چې کما کیده دا د غیپې کې رد نشي دا دی مطلب دا عذریم مطلب دا دی چې اصل کې توفي او وفات په هیڅ هغه ستلته ویني کیږي په د عربو ډیشنرو دا خبره ذکر نه کېږي او شی پوره پوره ستلته تم سوېل کیږي او توفي وفات رونه تاول چې پوره پوره خبره پوره کړي نو توفي ویل پورو پورو اغاستن نو مطلب دا شو انی متوفیک ایزاته پورو پورو وځي ته مست او ستا بدن دواړه اسمان ترته وځي ته پتابه دی حمله نشي کوله تانیشي او پات کوله ستا روح دی نشي وغخل ستا او بدن دواړه پورو پورو ز اسمان وځي دو نو بیا مطلب دا شو و مکر الله الله تدبیرو کو او ست تدبیر کو اذ قال الله او وختي الله و ی ایزا عیسا اینی متوفیق ازد فورا <تصفح> پر اصلا او بدن اغد دوال اخلم و راپعو کا او بیوچ توم ایلی اخت الاسمان تربتا نبیان دا, دا مطلب شخان دا آیت مطلب دا کشم نبیان دا مسلمانان دا چکا ما اکیده دا پاگه باند ایس اشکال او پاگه باند ایس اتراز نرازی او توفیق ازد پا مانا دا پورا پورا اغسطلو دا لغا توالا تو ذکر کرده نو دمانه نو دا درې چوالی په دې کې د مسلمانانو د عقيدي اسره نشته زمونږ د ټاکا کې د ساتي عيسى عليه السلام ژوندري اسمان کې به اخر زمانه کې وراز نو دې معنی سره راځي او کلي او درېما ومطهر او او زه تاسو متاله ومطهر او کا او وامطهر کا اوزه پاک و تعال دی پی عیسی علیہ السلام باندې تہمت ابن الزانیه باندې دی هویانو نو بس د دې په یو چې اسمان ته دی کم نو پاک بریکم د دې د دې تهمتونو نه دی, دی, دی بچي او چتا ته دی پیغمبر نو تا پیغمبر نه مانی نذب استاره او کمتاب اوچت کم د دې د دې نبی نه ویتا ته ابن الزانیه او تا ته د خدای زوی واله تهمدونه زبت شکون کیم تالرا من الذین دعا تسانک فرور جستا دنبوت میں انکار کر رئے نادرین موعدہ او صلو رو موعدہ و جاعل الذین اتبعوك فوق الذینک فرور الہیون القیام و جاعل الذین او ذکر زون کیم انی جاعل الذین یا انسان انی جاعل الذین ذکر زون کیم اَوَكَ سَنُلَغِ اِتَّبَعُوكَ چستا کامل اِتِّباع کړي دا ندی بګر زه ماثاو تلل دین پاس د کافرانو پغې باندې به قالب ګرځونه چې کوم کافرانو دې وستا نبوت نه مړي الی بکوما تر رست تر قیامت پورې نو یاڅا دې عیسائیت حق او د عیسی دی اِتِّباع کوله نوای یوهودیان ارزه کې الله زلکریدی او عیسایان پدی باندې تر بیا ست تر نبی علی السلام پوری غالب راغلی دا عیسایان چې کوم هغه ورکه عیسی عیسی علی السلام ایمان چوا کی عیسی علی السلام د الله پیغمبرو الله او چکه ایمان یې نو په هغه زمانہ کې عیسایان د په یوهودیانو باندې غالب راغلی تر د درو سو کال او بیا دا څو بیا یو يهودي سړیو د اسایانو قديم کې داخل شو چې کله د اسایانو قديم کې داخل شو او د دی اسایانو دین بیر बर्बाद کړو د لپاره خنزیر حلال کړ او دا څنګه نور بازی انجیلي بدل را بدل کړ کو. کوسطنتین نومو او بیا هغه په لوه باندې خار جوړ کو کوسطنتین یاته ولیکي نو هغه او دیر تقریبا تقریبا بزرگونو جماعتونه دویر لپاره چې کوم عبادت خانه وي اګه جوړي کې خود دوی دلي کافی بدل کو برباد دي يهودي سړیو عيسوي ته داخل شيو اچکم خارجو کله کوسطنتينيا پیغمبر لسلام په حديثو کې داغي بارکه خپل امت ته بشارت ورکړو چې زمما امت بدخار فتکاي او اغه بشارت او پيشنوي جنبيه لسلام راختیا شي وي او اغه خار به صحابه ورسره الفتح کړه او دا د ټول مالونه هغه غنیمت به زولې نو باغل الله چی اسلام سره کومواده کړو چې استامو تبعین دا په ځپ کافرانو باندې غالب شدم نو تر ډیر زمانه پوری چې کله دی پی سییت نو دا يهوديان ذلیل دي د دنیا کې څه شي ملو شي ویني نه چې کوم ځان يهوديان بڼي او يهودي دین باندې ځان ساتي او دا یاد کله نبی عليه السلام راغله ن بیا مطلب داشو عیسی علیه السلام په انجیل کې مو عیسی علیه السلام د خپل قوم ته ویلیو چې زمانه رښت په پیغمبر راځي ومبشرا برسولین من بعد اسمه احمد زمانه نو رښت په یو پیغمبر راځي داغه تاسو ته زیر درکم چې داغه نو محمدی علیه السلام او چې کله نبی علیه السلام راغی ایسا کی دی ایسا علی نبی په عیسیانو کې دې عیسی علیه السلام ته به در اغه خلک ته ځکه ایسلام دا, دا خبره کړې وای د قوم تهویل چې زمانه رستو پیغمبر راځي حق پیغمبر دی نو مونږه تاسو یاد چکن عیسایانو په نبی علی اسلام باندې ایمان راوړل دي مسلمانان شولې مسلمان نو دا دينه مراد هغه کس نه کومه تاسو مسلمانانو او کبه عیسایانو نه مسلمان شولې نو دا هغه رستو د عیسا علی اسلام ناول د نبی صلی الله علیه وسلم د امت سره دا بیا د نبی صلی الله علیه وسلم امت الله خود غلغې لپاره یو شرط ته اتلسمه سیپارکه هغه به ان شاء الله او الله تعالی التنوري مس خبر ذکر کړی دي چې الله ویل وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليسخلفنهم بالارض الله وهذكر د اوا کسان زرا چې کوم ایمان ول او نیک عملي کړی دي الله به علی خلیفہ کان ګرځي پزمکه کې لکه څنګه چې الله مخکې خلق اغه خلیفګان د رضولی نیک اعمال وکړ ایمان ورو نو هغه دکه الله تعالی د غیره پر شرط ذکر کوي د غلبه باران شرط ذکر کړیو ایمان او نیک اعمال نو چې کله د و خلافت تر 30 ساله پوري چې کمه د خلافت زمانه ده او مسلمانان په ایمان او خپل نیک اعمال باندې نو په ټوله دنیا باندې مسلمانان غالب روم او فارس او ایران او افغانستان او چین دی دو داس یو نو چې د مسلمانانو مقابله یې کړې نو دا آیات مطلب دی اداشه انی جاعلک زګر زږه اکسان لرچستا تابعداري کړې ده چې ستاتہ تابعداري ست په زمانہ کې کړې ده او کبيار اوست پیغمبر راغلي محمد علی السلام نو ستا خبره منلیده دا غي اتباع کړي ده نو دا بځه پاس ګر جون په مرتبه کې فاو والذین کفروا اکسان وبنه چې کافرانه نو که کافرانه یو کو یهود اوس برایننه حکومت اسرائیل و تل الی کی فلسطین کې خوا کې یو ټوکړه لوګنتکسانو رورو سروه واکېدل د یوځل د بدل جنراوند شمیري او اسرائیل و تل کی د اسرائیل پنوم باندې په نقشې کې اونم ومل کېدا او خوار او ذلیل دي ال او زلیل دی د یوځل د بدل جنراوند دي د یوځل د امریکا د برتانی په مدد باندې راټین دي اسلام نه دې باندې او الله کوم وعده کړی نو هغه قسم او خوار او ذلیل دي او دغه ځکه خوار او په ذلت او دیو حکومت په مدد باندې پاتې کیږي دا الله وعده تر قیامت پورې به جن او کینی شي دا الله حکمت پکې ده الله علمد الله دا هغه ته ونه نو دوی ومشه د جان وته ورو ته لیکي هغه راځي بس دا پټول تر هم شي سبز اس په هان نه راونشي سبدا ځای کې راونشي ایران کې ولا کړ او دا بده ځل سرشي پټول دنیا به زیات مزات سلوخ حکومت کوي او بیا بي إسع والسلام د جلم قتل کی او دا يهوديان په مکمل ختمي کی مکمل ونه او ونه او كار بمن له پانا نو ورقي نوحال الله پر مال يسع السلام تدبيرو کو الله تعالى په هغه وخت کې چې وی بي السلام ته اني جاعل الذين تبعوك ذکر ذور کې آ کسن چې کمستا اتباع استه په زمانہ کې او استه اتباع کې استه ستا یان خبره مني او پو نووي আলাইه السلام ایمان داريدي په زرضم فوق الذين قصناه كسانو كفروا چې كفر کړی چې يهوديان دي اليا يومه القيامه ته رست پر قیامت پورې خو پاس به زرضم چې كلا د پاس زرول د پرکم شرط ته ایمان اونې کامن دی هغه اغا پکی وي نو باندې د عيسى عليه السلام سره سره خبر وي پنځه خبر الله وتعال چې ثم اليا مرجعكم ثم ایلی مرجعو کم بیستا فیلو طول <سؤال> و وپسی کدا یهودیان دیستا دا قتل سازش کون کی دی کستا امتیان دیستا متبعین دی لطول و مخلوقات و وپسی ما تربت دا نو چکم مذهبی اختلاپات دی مذهبی اختلاپات دی نو فا اخ کم بینکم اغیی که بزا عملی بیسا وکم کم پیما پا اغسکی کن تمتیغی تختلپون چه تاک پا اغیی که اختلاپ کو چې اغا مذهبی مس نو بابا زمي مسلوكي اغه دي اسال اسلام اغه دي الوهيت قائله چې اسال اسلام اله دي خدای پاک به صفه په قیامت کې چې اي عيسى تابي تول ان تقل للناس تتخذوني وامي الهين من دون الله الله به اسال اسلام قوم ته مخمخ کی چې اي عيسى تابي خپل قوم ته ویلو مور او ما په اله تو فروني خدای پاک ته الله پاک به نو عملی فیصله د دلیل فیصله به موسی اسلام به انکار وکې چمانه وی او عملی فیصله کوې د عیسای او هیوجان با الله جهنم ته او چې کله د عیسای اسلام متتبعين جي هغه وخت د غیبت کې بکرې او واستې دا خبره منلې داغه په حکم باندې د نبی اسلام اتباع کړ مسلمانان شویلې دلی با الله جنت تبوږي نو هر پسې الله تعالی فیصله هغه ذکر کړي چې مس کې بځه فیصله حکم فاما نو دا غدغ اختلاف لا ذکر کې چې کوم کفر او ایمان نور واړي اختلافات چې دیږي به مله په سلګي چې له فرقه کې ذخره بلا نو اگر چې مسلمان د غلطي عقيدي د وجه نه سزا سکی او بیا په جنت تزي نو دا بل تفته لګي حاضر تفوري وسره ویژه په حکم فاما الذين كفروا هر چې آگا سانی کفر او چې کوفر یې کړل دي استان هوتی نه مننه منلی ایسان السلام یا نور کا پیرانی فواعذبهم عذابا شديدا ذيت بوركه صح عذاب په دنیا پجيزي سره په قتل سره په هلاکتونو سره په مرزونو سره دا کول ان هغه د دې سزاګان او دا یات ساته،, ساته یو خبر دي جات سات یو سزا د الله ورکو لید پردک خاري لکه مسلمان الله سزا ورکي باز ته کې په دبان نه راشي حکومت راشي نو دا, دا مسلمان د پرکه فر د غلون ورزی او دا دې چې کما عذاب زګر کین دا تور کفاره نه ده دا د وجد الله د مبعوذیت نه ده چې د الله دا نہ کوه کوم ده الله فرمایې تو عذبهم کم چې کاپران دي ته عذاب ور کم عذاب شدید عذاب سخت پا دنیا کې په قتل په جیزې سره په مرص په هلاکت سره ول اخرته او په اخرت کې به امر کم په جهنم سره ومالهم او د دی ده پانا بس حکم ردگار نی واما اللذین آمنوا واملو الصالحات او چکم آنگا کسان دی چی ایمان روها دی واملو الصالحات او نیک عامالی کردی نو فیوغفیهم اجورهم دیتا باقل تا استماعی توقفی پورا پورا تغیلی کی یوشی پورا پورا اغسطل ور قول نو فیوغفیهم پورا پورا بورکم دیتا اجورهم دا دی نو په دنیا کې نیکو اعمال ورته الله سواب ورکړي ایمان او نیک اعمال چوي په دنیا کې الله کامیابی ورکړي او په آخرت کې فيوفيهم اجورهم جنت ته او ثواب ندي والله لا يحب الظالمين اللهم احب الظالمين شر نکي اخري درس ذالک مطلب الله لذلك درثم روايه د عيسى عليه صلوات والسلام السلام عليه السلام دا ټول چیز equal to not lu hu الله یو پیغمبر دمو پتا باندې چا الله بینو هغه توحید لیکيږي آیت ته قران هغه ته قران مې نو مطلب دا چې دا خبر حق دا قران حق دی صداقت د کتاب الله او عليك پتا نو چې الله پچا باندې لوستل کېنو هغه پیغمبر و لیکي مطلب دا چې حق پیغمبر نو ذالک دا مذکوره واقعات او خبرې جی دمو من او د دلایل حق د لایلی په سنکهونکی عیسایانو ته ثابت کړه چې عیسی السلام د الله زين او پیغمبر او الله ته محتاج او پدې ته کله الله د عہد پا او کله الله او يه حجاج ته ثابت کړه چې ګوره د الله مقرب بندانو د زنا پیدا نه او د الله مقرب بنداوو د زنا پیدا نه زکه الله حفاظت کو الله خپل اسمان او اوچت کو او من الايات ددل علمي مسلمانان او تم خبر الله تلا وازح کلا چدا الله حق بندو نپسله شو ده نکتل شو ده سلامت اسمان ته چو شو او صحیح سلامت هغه بهر کو دنیا کې به وفات کیه نه عليك من الايات ددل علمي درو قوم ته يهودين سوارو مسلمانان ته په سلام وکلا دا غي اختلافات هغه واضح کلو حقیقت کو چسوب په هر کې و او دا نصيحت ته الحكيم حکیمانہ دا حکیمانہ نصيحت دا قران دی او دا دلایل دی مونږه پتا باندې پر آیات کی صداقت د کتاب الله او صداقت د نبی رسول بیان شي او دا به الله تعالی نتیجې مرتب لدی دا نتیجه ولې کی دا پرواه کې ذکر کړه نو دا کی نتیجې ذکر الکار الله ومكروه او دي تدبير كون انکار تدبير او د کتل د <السلام> وَمَا كَرَّمَ اللَّهُ بِأَهْتَرِينْ تَدْبِيرُكَ اللَّهُ تَعَالَى دَارِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى جِدَّ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ بِهَتَر تَدْبِير كَوْن گِ دَ پَتَدْبِير كَوْن پوکِ اس پَا آغَ وَقِ تَدْبِير قال قَالَ اللَّهُ جِ وَيَ اللَّهُ تَعَالَى يَا عِيسَى يَا عِيسَى إِنِّي وَرَابِوْكَ إِلَيَّهُ وُجَتَوْ تَعْلَرَ وَرَابِوْكَ اُمْ وُجَتَوْ تَعْلَرَ إِلَيَّهُ فَنْزَانْ تَرَبْتَ أَسْمَانْ ترابتا او دیمه منا اینی متوفقیقا یكینا من پورا پورا بستن کی وطالر روحم ستاو جتاو وبدنم ستاو پورا پورا انې متووفی کا پورا پورا مستم کیو تعالی ورا ته البرنمانا اني متوفيكا يكرمدا متوفيكا اراوند استنکی اوغرا استنکی اوتاباندی ورا فی اوتام مجتون کی اوتال را الیہ بنزامی نه فلسمان طرف کا ومطجرکون پا ومطحر وقوفا کا و ان کی بچ کا ان کی اتالا من الذین کفرو دا کساننا چه کفر کر نبوت نبوتستان منی و جاعل من ومنگر جا ان کی وا کسانو درائی تباو کا چه کامل اعتباستا قلدہ فوق الذین پاسدا کسانا کفرو چه کفر کر دے نو کامل خلق اللہ اوچھتای پناکی سوان دے نمونږ چې تاوان کې استاد تابعدارو نه نه تابعدارو نه متتبین مرایلې یوم القیامه تر قیامت تر قیامت پورې ثم الی ی امرجو کوبی اما تر تعالی پرمای مرجو کووا فَأَمَّا بَيْنَكُمْ بِسْلَامًا وَبَيْنَكُمْ بَيْنَكُمْ فَمَا بَيْنَكُمْ ذِي اخْتِلَافَاتٍ كي. كُنْتُمْ جِئْتَ تَصْبِي بِأَنَّكُمْ تَخْتَلِفُونَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ما الله تعالى ورسولتي انا بسل ذکر کې چته سره بسې چاته سره ملایمه فاما الذين فصمت عنك وَنُوحِي إِلَى عِيسَى إِلَيْهِ السَّلَامُ فَأَعَذِّبُهُم عَذَابَ قُنُتَيْهِ تَعَالَى بِنَشِيدٍ عَذَاب سَخَط فید دنیا پر دنیا کی بجزی فقتل پا مرس او پہلا کوئی سرا والآخرتی و پاکرتی پا جہنم سرا وما لہم انبیدی دبارا من ناسینا سکم دتا ان کی وعمل لذین او حردیا کسانیا منو چیمانا روڑے دے وعامل الصالحات او قریبی نکے فی وفیہم وَإِذْ وَاعَدْنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أَن يُطَهِّرُوا واللہ واللہ تعالی لائل لا و محبت و تی او ظالمینہ و ظلم کون کسرہ ذالکہ دعوان کی اجدارا فرمائیمت دوہو ممیلو دیگرہ علیکہ فتابہ دی من العیات من العیاتی تعدہا پیسل کن دلائم اللہ دا تول عمد کے پیسلہ ہوا حقیقت دوا کیا تو اغیر بیانتا ہے حقیقت واضح کو وان لکھو الحکیم او دا جب سید حکیمان مدی بسم الله ايمان اللهم يا خلي الاخرين يا ذو القوت المتين يا رحيم الساكين يا ارحم الراحمين ا لله كريم خدای دې چې کوم حقا کې د ذکر شو حقا کې د ذکر شو چې لي سالې سلام الله نزول دې او هغه بنده اوس پر وفات نه راغله دا حقا کې د چ په دې باندې خلق حمله کوي دي په دنیا کې نور کسان دي الله خدای دې دې شر مسلمانانو څخه ډېر مسلمانان یالله د په سو په ذریعے سره او دا څنګه د نور ذن انو د لالی چ په ذریعے سره د دې حق یقین نه او حق یقین نه وره یالله ګمراه یالله کریم خپل رقمه کړه موږ اقرار کوو چې موږ دغه کده رقمه جو قران په فاظ ذکر کړ کریم خپل دی باندې موږ وفات او دا عقیده یالله زمون د د قیامت کې د نجات ذریعہ و اللہ یا الله سن چې دی صلی الله علیه وسلم متبعين دا غیره برکه تای صلی الله السلام طويل چې یا الله ته وبو چې کوستا متبعين رستو پاتشو خدای هغه د قیامت ته چې دنیا الله زموږ پیغمبرمو په څیر د دنیا کې کریم خدای رستو مې الله دا د اعتماد تور فکر نصیب کې الله ټول مسلمانانو د هغه متبعين په غیر باندې پکاکرانو باندې غالب کوږي غالب کوږي صلی